Vad, i huvudsak, är den tron? Målet med vår religion, i korthet, är att främja det bästa intresset av vår sort, den europeiska mänskligheten, vilken vi betraktar som evolutionens höjdpunkt av naturens skapelser.